Hei, me palataan jälleen kirjoituspöydälle. Mä oon Henkka ja tää on takaisin kirjoituspöydälle podcasti. Tällä kertaa haastateltavana on meikäläinen. Tässä oli sellainen käänne, että niin mä olin tänään haastateltavana Roll FMllä. Ja Roll FMllä ei ole kuuluvuusaluetta hirveän laajalti, eikä myöskään niin nettistriimiä eikä podcastia. Ja mä kysyin Roll FM tyypiltä, että onko ok, jos mä pyöräytän tämän Meikäläisen omaksi podcastiksi, jos vaan silppu on tästä musat pois ja he näytti peukaloon ylöspäin, joten heille suuret kiitokset ja, ja, ja peukalon näytöt ja kuunnelkaa Rolla FM taidella 89,7. Haastattelijana tässä oli Joel Herman, joten kuunnellaan mitä mulla oli sanottavana. Tervetuloa näin maanantai iltapäivänä taas kuuntelemaan Rolla FM ja Joel Hermannin stand-up seikkailu on viimeisessä jaksossaan ja tänään on vieraana. Tänne lehto. Kyllä ja tota, jatketaan aiheen parista noin tunnin verran. Pysykää mukana. Siinä oli tosiaan R.E.M. ja my, Watch My Frequency Kenneth. Ja tota, kysytään samoin kysymyksiä kuin aina ennenkin, että miten sä oot päätynyt tekemään stand Ah, mä päädyin stand -upiin samalla tavalla kuin miten mä päädyin aikanaan soittamaan rockia. Että ekana fanitin ja sitten, sitten jossain vaiheessa tajusin, että hei, tätä voi oikeasti niin kuin normaali ihminenkin tehdä. Ja, ja sitten aikani hieroin, hieroin kaiken näköisiä juttuja omillani ja yksinäni ja kirjoitin siellä, siellä ihan liian kauan, niin kuin monta varmaan vuotta. Sitten niin kuin vaimo potkas yksi, yksi päivä mua hanuriin ja sanoi, että hei, me, me, tuolla on tällainen kurssi, sille kurssille. Sitten mä reagoin, niin kuin aikuinen ihminen totean, että no en tietenkään me. Ja sitten mä menin. <laughs> menin sinne kurssille, kurssille, niin kuin yhden viikon lopun aikana niistä kaikista raakileista hiotu sitten valmista, valmista niin sen viiden minuutin verran. Ja sitten vähän myöhemmin, myöhemmin kaksi viikkoa siitä eteenpäin, niin, niin, niin ensimmäiselle keikalle. Okei, eli siis se oli, oliko tämä, tämä niin kuuluisa komikkaleiri vai ei? Se, siihen, siihen, aikaan, siihen aikaan ei komikoita leiritetty, että, että se oli ihan, ihan niin kuin Mustosen arimo, Arimosen kurssin veti, me oltiin, oltiin uh, On the tiloissa ja se oli kahden viikon lopun mittainen kurssi. Okei. Tässä olisi Suomen Stand Up Clubin järjestämä. Niin, ja totta kun ne on siinäkin ollut. Ja tosiaan niin Kuinka monta vuotta sä sanoit, että sä kirjoitit ennen kuin lähit tekeä? Liian monta. <laughs> Liian monta, okei. Okay. Mä, mä en muista. Mulla on, mulla on niin kuin tuolla tallessa sellainen niin äh, kun stand-up-juttu raakileita.doc, johon mä niin hakkasin siis vuosia. Ja sitten kun jälkikäteen on katsonut niitä, niin siellä on hirveä määrä kuraa. Muutama ihan hyvä idea, mutta mitään loppuun vietyä ei <tuh> ole. <tuh> Kuulostaa kurssin siis niin sillä, että lopuksi kaikki menee vetämään keikan roksissa vai meni, uskaltauduit se sitten vaan ihan itse? Siinä, siinä itse asiassa niin kuuluu sellainen, että se kurssi loppui siihen, että me käytiin kaikki ikään kuin muutaman hengen yleisölle, jotka oli, jotka oli niin kuin ammattikoomikoita, ammattikoomikoita, niin heille sitten vedettiin roksissa keikkoja ja he antoivat sitten palautteen. Ja, ja se, oli, se oli itse asiassa. Niin kuin kuumottavampaa kuin vetää oikealle yleisölle, niin vetää muutamalle tyypille, jotka tietää mitä tekee. Varmasti. Ja on mulla itsekin välillä tullut niitä keikkoja vastaan, että yleisö yleisöä yhtään ja on tai enemmän kuin yleisöä, niin jostain syystä se aina... Ja etenkin, kun siinä vaiheessa oli nolla keikkaa takana, niin... <laughs> aivan, aivan. Mitä keikka meni? Eka keikka meni, mä oon katsonut sen jälkikäteen video, videoiltakin, niin se meni itse asiassa hemmetin hyvin, koska siinä oli kaikki niin mahdolliset, mahdolliset tähdet oli linjassa, eli kaikki, kaikki jotka oli mua ennen vetänyt, oli vetänyt tosi, tosi hyvin, yleisö oli hyvissä fiiliksissä, mulla oli justiinsa kaikkein paras, paras mahdollinen slotti, mitä vähän vetäneille voi olla, eli tokan puoliskoneka, tokan puoliskoneka nimenomaan, ja kaikki, kaikki meni, ja sitten kun oli hirveä lataus, oli taittoman paljon, paljon niin varustautunut siihen, siihen niin sitten se meni, meni todella hyvin. Paljon isoja nauruja, aplodeja, jene jene. Ei ne jutut tietenkään ollut niin kuin lähellekään niin hyviä kuin mitä sitten muutaan vuosi myöhemmin, mutta se keikka itsessään oli hyvä. Ja toka keikka sen jälkeen. Ihan jäätävää kura. Siis ihan, samat, samat jutut, sama paikka, sama, sama esiintyjä. Jutut oli jopa niin kuin muutama olin tehnyt parannuksia sen ensimmäisen, ensimmäisen tiimoilta, mutta ei. Siinä oli samaan aikaan suomi cheki lätkä jossain MM-kisoissa Lätkän MM kisoissa ja katsoja ei ollut juurikaan. Ja mä ajattelin, että niin kuin, no, jos viimeksi nämä toimin, niin miksei nämä nyt toimisi, No ei vittu toiminut. Ei se niin mene. Kaunista, kaunista. Jep, jep. sä uh, tuota, Sulla on myöskin käsikirjoittajan hommissa niin jotain niin kuin sanottavaa siihen tai niin kuin jopa kokemustakin, voisi näin sanoa. No joo, mä oon, mä oon ollut mukana käsikirjoittamassa sellaista ohjelmaa kuin uutisraportti, joka tulee, tulee neloselta ja sen lisäksi HSTVstä, niin joka viikko. Sitä mä oon nyt ollut tuossa pari kuukautta kirjoittamassa. Aivan. Ja tota, niille, jotka ei tiedä, niin mistä uutisraportissa on kyse? Uh, uutisraportti on tällainen uh, satiirinen uutisohjelma, ja näitä nyt uh, erilaisia satiirisia uutis uutisohjelmia on muit muitakin, jotka määrittää sitä genderia, on Jenkkien The Daily Showta ja Colbert Reporttia ja, ja, ja Suomessa tietenkin noin viikon uutiset, uutiset meille, meille monelle hyvin tuttu ohjelma myös. Aivan. Tota... Kuinka vaikeita niinku duunia se on sit lähteä kirjoittamaan uutisraporttiin, että onko se määrätty aihe ja sitten niinku deadline ja noin monta lappaa pitäisi lähteä? No itse asiassa deadline helpottaa. <laughs> se on siinä mielessä niinku hirmu, hirmu mukavaa kirjoittamista, kun se ei jää sitten että et Se pitää saada tiettyyn, tiettyyn aikaan tehtyä. Ja sitten siinä on myös se, että niin mulla, mulla on siinä niin kuin oma pelikenttäni, jonka sisällä mä pysyn, että siellä, on, siellä on oikeita journalisteja, jotka tekee oikeita journalistista työtä, joka hämmästyttää mua joka viikko, että kun ne on tehnyt hyvää työtä. Ja sitten, ne, sitten mä saan kasan, kasan juttuja ja mun tehtävä on sitten lisätä siihen vähän tota huumorjuttua. Mm, Mutta teettekö te yhteistyötä, että teistä pöydän ääressä ja stormaan, että sellainen? Ei oikeastaan, Että siis, tai siis <laughs> oikeastaan on liian, liian löysti sanottu, ei lainkaan. Joo. Sitten, niin, tosiaan sitten, niin noin viikon uutisissa esimerkiksi, niin sehän on niin ihan täynnä Suomen komiikan näitä nousevia tähtiä ja jo, jo vakiintuneita. Muun muassa mm. Jukka Lindströmi juontamassa sitä. Ja, niin kuin tämä, mutta, tota, ja sitten kun Jenkeistään tämä formaatti on lähtössä just Daily Show ja Colbert Report ja Last Week Tonight, niin... niin kuin, Palveleeksi sun mielestä stand-upia noin alana itsessään vai onko se vain ylipäätänsä semmoinen huumorin lokero? Se on mun mielestä niin yksi, yksi huumorin lokero. Ja siis totta kai se on hyvä, että niin tyypeillä, jotka kirjoittaa, kirjoittaa hauskaa, niin on paljon duunia kirjoittaa sitä hauskaa. Että on yksi, yksi toinen outletti enemmän, enemmän sille hauskuudelle ja se, että sellainen yleisö, joka ei ikinä päätyä stand up keikoille, niin sitten kuitenkin näkee sitä sen tyyppistä huumoria, koska vaikka nämä on telkkarisarjoja ja vaikka nämä on jossain määrin journalistisia, niin näissä se vitsien formaatti on hyvin usein hyvin lähellä ihan täysin normaalia stand-up-vitsin formaattia. Aivan. Ja sitten niin kun, mulla on oma mielipide tästä myöskin, mutta tota, koitsä, että jos Lähtee käsittelemään niin tavallaan feikki uutisohjelmissa niin jotain asioita vitseen kautta niin kuin uutisraportissakin on tapana. Katsin, niin että silloin olisi niin jopa vielä parempi niin vaikutus edistää ihmisten tietämistä asioista, koska se tulee niin humoristisesta paikasta ja se jää paremmin ihmisten mieleen. Se, humorissa, humorissa tapahtuu se, että niin siinä usein yksinkertaistetaan asioita ja, ja, ja no, huumorilla on oikeastaan kaksi eri, eri asiaa, mitä, mitä nämä Tämän tyyppisessä yhteydessä se tekee. Toisaalta se niin karnevalisoi tätä uutista, jolloin siitä tulee, tulee viihdyttävämpi sitten sitä jaksaa, jaksaa niellä, että en mäkään kattoisi neljää jaksoa, jaksoa niin yhdysvaltalaista uutisohjelmaa viikossa, mutta Daily showta katon ihan ilolla. Ja niin to, toisaalta se karnevalisoi. Toisaalta niin kuin huumori on sellainen, että huumori paljastaa feikkiyden hyvin. Huumorissa tehdään Tehdään paljon sellaista, että näytetään erilaisten rinnastusten, yksinkertaistusten tai kärjistysten kautta, että kuinka, kuinka niin kuin väärin tai pihalla jotkut, jotkut asiat, asiat on. Etenkin niin kuin näistä aiemmin mainituista ohjelmista toi John Oliver tekee sitä ihan huikeen hyvin, jolloin he kertoo, miten asiat on, mutta sitten tapetoi sen punchlineilla. Aivan, ja niin kuin esimerkiksi se, että rinnastaa vakoiluskandaalin siihen, että kuinka helposti niin kuin hallitus pystyy näkemään jonkun peniskuvia, niin on aika mielenkiintoinen vertaus, mutta tuo aika hyvin pointihimaa. Kyllä, ja sinä viittat tähän niin kuin Edward Snowdenin haastatteluun, jonka John Oliver teki, ja se ei ollut missään määrin niin kuin, vakava haastattelu, mutta se oli valaseva, ja niin kuin, mun mielestä en mä tiedä, no, journalistista duunia niin kuin, jo, josta jää vaan niin monttu auki kattua, että teitte sitten tollasen. Aivan, eli niin niin journalistista arvoa ja pääsee vyön alle aikaisesti. Se, se on aika hyvin. Sinun The Black Keys ja yes, Sister. Uh, sellaista juttua on tullut niin pohdittua piireissäkin piireessäkin tässä vähän aikaa, niin kuin, että miten media käsittelee sitä upia Joo, siitä on... Siitä on niin kuin, no, piireissä on ollut hirveätä höhää, mutta niin kuin, en mä tiedä, onko se ulkopuoliselle niin kiinnostavaa. Toisaalta niin kuin, mä näen, että mediassa hirveän usein käsitellään stand lähinnä jonkun niin verotustietoja ja tällaisten perusteella, joka niin on sen omalaista, niin kuin, omalaisensa kulma tuohon ja sillä on paikkansa ihan samaan tapaan kuin marraskuussa niin kuin kaikkia asioita käsitellään sen verotustietopläjäyksen kanssa, mutta hirveän paljon näkee artikkeleita, että hei, että tämä on ihan oikeasti bisnestä joillekin ja joillekin se on ja joillekin. Mulle, mulle niin toinen näkökulma ei ole hirveän kiinnostava, että mä itse puhun niin ennemmin Puhun ja luen ennemmin stand-upista stand-upina. Aivan, mutta sitä ei hirveästi ole vai sitten? No mun silmiin sitä ei, ei hirveästi tar tarttu. Totta kai sitten niin kaikkia tällaisia, niin kun, silloin tällöin on, on niin kuin jonkunnäköisiä arvioita Keikosta. Liisa Kukkola, Etelä-Saima, oliko se Etelä-Saima-lehdessä? Niin, olla, joo. Niin Liisa Kukkola on kunnostautunut siinä, että hän on kirjoittanut erinomaisia kritiikkejä, joskus Joskus on henkilökuvia koomikoista, jotka on yleensä aika mielenkiintoisia, koska koomikot on, antaa yleensä lavalla siitä persoonastaan paljon, jolloin niin moni, moni hyvä koomikko on myös persoonallinen. Joo, aika harvailla on niin kuin salaisuuksia kahdesti, kun lähtee niin lavalle kertoa, että mitä yleensä että saattaa näkyä Niin, tai sitten ne salaisuudet on niin hyvin peitossa, että siinä on päällä kaikkea hämäykseksi. Niin, totta, ja kaikkihan on liioteltua, mitä lavalla kerrotaan, ainakin yleensä. Joo, en mä oikeesti ole tappanut Liftari. <lipäät> niin, eikö yks, yksi ei ole sarja, voi miten sen... niin. se mennä? Niin, en ole sarjamurhaaja, koska yksi ei ole sarja. Mm. Mutta niin, siis ja sit siinä oli myöskin se, että just se, että niin A, että se on bisneskeskeistä stand-upista puhuminen ja sitten B, tavallaan, että se keskittyy vaan siihen, jos joku myy haadot valit loppuun. No, kun ei sitä Samin Harkvalin loppuun kukaan oikein kirjoittanut, mikä mun mielestä on hirmu sääli, koska niin jos jostain bisnesjutusta pitäisi kirjoittaa, niin siitä, koska se oli ihan mieletön veto. Ja, ja sehän, käsittääkseni, on uudestaan yrittämässä vastaavaa temppua, ja saisi nähdä, miten käy. Toivottavasti lähtee, koska... Niin kun... No, miksei, jos sen on kerran tehnyt, niin miksei toiseenkin kertaan. Niin. Mutta niin kun... Koet että se olisi jotenkin mahdollista joku päivä lähitulevaisuudessa, miksei nytkin, että esimerkiksi sitä voisi käsitellä niin kuin samalla tavalla kulttuurina kuin musiikkia, teatteria ja kaikkea muuta, että niin kuin joku Hesarin kulttuuritoimittaja tulisi vaikka Janoon kirjoittamaan niin keikkaraporttia? Mm, no, ehkä ei välttämättä niin Janoon, koska Jano on treeniklubi, mutta siis niin kuin ihan niin kuin olennaisiin olennaisiin isompiin, isompiin klubeihin, festareille ja tällaisiin tapahtumiin, niin joo, kyllä mä näen, näen sen. Tosiaaksi sitä ei, ei hirveästi tapahdu, mutta toisaalta on vähän sellainen fiilis, että onko tämä loppujen lopuksi niin, niin kuin monelle sellainen sydämen asia, että niin tuossa yleis-aikakaus- tai yleis niin kuin Hesari tai tällainen, niin onko sille sillä sitten lukijoita, jos se ei ole sitten joku niin kuin, hassutteleva henkilökuva, joka on kiinnostava, olit se kiinnostunut komiikasta tai ei. Mm, eli sä koet, että siinä ei ole mitään muuta syytä siihen kuin vaan se, että se ei myyis jos tänäpistä kirjoitetaan. M mulla on vähän sellainen fiilis, että se on niin kuin, hirmu, hirmu erikoistunut alue, joka ei välttämättä niin kuin, ihan hirveän monelle, monelle aukea. Se on ihan sama, että jos mus... vai va Vaikka hartval myyntiin loppuun. Joo, mutta se, että niin, vaikka harval myytiin loppuun, niin paljon, paljon faneja on, mutta niin rupeeko fanit niin analysoimaan ja, ja menemään, menemään syvemmälle, niin totta kai tätä porukkaa on, mutta jos vertaa mm. vaikkapa niin kuin sä otit musiikin tuossa esimerkiksi, niin verta, että kuinka iso, iso osa porukasta on kiinnostunut lukeen musiikista, vaikka kuin moni ostaa musiikkilehtiä lehtiä Suomessa. Tai, jos vertaat sitä, että kuin monen uskoisi ostavan stand-up-lehden, jos olisi kannesta kanteen pelkästään stand-upia ja sitten siinä analysoitaisi ja arvioitaisi ja kaikkea tätä, niin... on kova. kova idea. Joo, jos joku lähtee tuohon ideaan, niin saa ihan vapaasti käyttää, että en ole ajatellut käyttää tuota ideaa. Kaverit, jos olette kuulla, niin perustetaan fan ja lähdetään siitä tekemään ylöspäin. Joo, printtimedia ei ole kyllä vahvalla tällä hetkellä. Pitää yrittää. Siinä on J.J. Kale ja Money Talks. Ää, kirjoittamisesta kun päästiin kirjoittamiseen it, nyt jälleen kerran, niin sit miten, sä, miten sä vähestyt niinku uuden matskun tekemistä? Mulla on uusi matsku, niin siinä on muutama eri tapa millä, millä ne lähtee. Yksi, yksi tapa on, että mä saan jonkun yksittäisen oivalluksen ja ne tulee sitten niin kuin enemmän tai vähemmän satunnaisesti ja sitten Rupeen miettimään siihen sen yhden yksittäisen oivalluksen ympärille, ympärille sitten laajempaa, laajempaa kokonaisuutta. Tai sitten joskus tekee vaan tätä nykyään yhä useammin tekee vaan silleen, että hei, että mä haluan nyt puhua tästä näin aiheesta. Ja sitten kirjoittaa, kirjoittaa sen, mitä haluaa sanoa, niin kirjoittaa sen auki. Sen jälkeen niin kuin pilkkoo sen paloiksi lisää hauskaa väliin. Oikeasti, toimiiko noin. Joskus se toimii, joskus se, mutta toisaalta niin yhtä lailla kaikki kirjoittaminen, joskus se toimii, joskus se, että niin kuin mitä enemmän ja pitempään on kirjoittanut, sitä isommalla prosentilla osuu, mutta edelleen se prosentti on aika pieni. Okei, okay, eli toisin sanoen se niin kuin lähet siitä setupista? Jos, joskus setapista, joskus, joskus mulla on ihan niin kuin, ihan niin kuin punchi, punchi mm. että niin kuin, oikeastaan niin kuin setupistakaan mä en, en vielä välttämättä lähde, vaan mä lähden joskus ihan tarinasta, että jos mm. on jotain kummallista, jota tapahtuu, mä vaan raportoin sen, mitä tapahtuu, sen jälkeen rupeen että minkälaisen linssin läpi, mä sitä katon, ja sitten kun mä oon sitten kun mä oon sen näkökulman löytänyt siihen, siihen tarinaan, tarinaan, niin sitten mä palasiksi sen ja väliin. Aivan. Otsa, sä, onko niin komikkona sen tyyppinen, että sä koet, että sun tarvii uudistaa sun settiä tiettyyn, tiettyyn väliajoin, ja niin tai niin kuin tehdä sitä kiertoa sen suhteen. Ja ehdottomasti pitää, pitää uudistaa, koska niin kuitenkin niin kuin se, millä kehittyy mun mielestä ja se, millä, millä niin kuin mä olen omassa, omassa kehityksessä huomannut isommat hypyt, on, on se, että kirjoittaa, kirjoittaa, kirjoittaa. Että toki niin kuin se esittäminenkin, se, että mitä enemmän saa esittämiseen varmuutta ja mitä enemmän osaa hanskata yleisöä, totta kai se on julmetun tärkeää. mutta Taas se, että jos on vetämässä samaa settiä miljoonanteen kertaan, niin siinä ei mitään niin kuin valtavia hyppyjä eteenpäin, eteenpäin ota. Mutta se, että jos hakkaa päätään seinään noilla uusilla, uusilla jutuilla, ja sitten sieltä saa, saa sen aina muutaman, muutaman säilytettävän jutun mm. talteen. Joo, joo. ja niin kuin mä ainakin henkilökohtaisesti, että niin kuin tyyliin noin ensimmäisen 50 GB jälkeen sillä esiintymisen, parantamiselle ei, ei tule niin suuria hyppyjä sitten kuitenkaan, että se on sitten kirjoittamista. Toisaalta, minkä... toisaalta sitten kun sä oot kirjoittanut muutaman tunnin materiaalia, niin tuleeko sen jälkeen kirjoittamisessakaan valtavia hyppyjä sitten? Niin, ei varmaan toki. Sitten sitä niinku sieltä iso hiirikasanjoukosta niin puristetaan muutama timantti niin silloin tällä. tällainen... Nyt, eh, niin. Ehkä noin. Ehkä. Mut, kyllä se kaikkein, kaikkein isoin, <köhön> isoin pointti on se, että niin kun teki esittämistä tai teki kirjoittamista, niin, niin kuin duunia pitää tehdä, että kehittyy, että, että millään muulla kuin yrityserehdys ja lisää, lisää, niin kuin, lisää uutta matskua, lisää uusia esiintymisiä, ei millään, millään muulla kehity niin nopeasti. aina Jep, jep. Äh, vähän edelliseen aiheeseen liittyen, niin sanoit, että niin paljon kirjoittamalla ja paljon keikkailemalla vaan tulee niin kuin paremmaksi, niin kuinka paljon sä oot sitten niin keikkaillut niin yhteensä ja tiettyinä vuosina? Mä oon aika, aika taas paukuttanut 50 vetoa per vuosi viimeisen kuuden vuoden ajan. Se mm. on, mä en ole tarkkoja lukuja laskenut varmaan jossain 300 vetäyssä. että en... Noin luvut ei ole sinänsä mitään verrattuna niihin, niihin tyyppeihin, jotka niin joku hepperi painaa tänä vuonna 365 keikkaa yhteen, yhteen vuoteen. Mutta, joo. Mutta pitää vähän noita siinä... päivätöitäkin tehdä. Joo, aivan. Toisaalta siinä nyt voi olla varmaan jostain muustakin kyse kuvaa komeikan kehittämisestä. Mutta... Mm, no joo. Mm. hyväksy, se? se on. Joo, on mahdollisimman on... moni näke. Kyllä. Äh, Sitten niin just se, että ajatellut, että niin kuin, tai niin kuin tuliko sinulla alkuvaiheessa sellainen juttu, että nyt pakko tehdä keikkaa niin paljon kuin vaan mahdollista? Vai näitit sinä alusta asti, että niin kuin joku tietty raja pitää olla kuitenkin? No aluksi, aluksi sinänsä niin mä pyrin tekemään niin paljon kuin mahdollista, mutta silloin oli pikkusen erilainen aika, kun ei ollut mahdollista tehdä niin paljon. Eli silloin, silloin ei itselle avautunut yhtä paljon tilaisuuksia, kun olin justiinsa aloittanut. Ja sitten totta kai siinä on myös se, että silloin ei ollut klubeja niin paljon, että nythän... Ha. Nythän on enemmän, enemmän klubeja sekä niin kuin ammattilaisklubeja että sitten kaiken maailman, maailman treeniklubeja. Okei. Okay. Onko tämä kehitys ollut isoakin, koska olen ollut piireessä vasta sen puolitoista vuotta? No on se, niin kun, on se jonkin, jonkinmoista se, se kehitys, kehitys ollut. Totta kai niin ne eivät on niin pitemmältä ajalta perspektiiviä, että joskus niin 10-15 vuotta sitten niin silloinhan ei ollut juuri mitään, että kun kuuntelee noita juttuja, mitä tyypit kertoo, että, että kun tuli tieto, että heitä tuolla olisi nyt tilaisuus päästä vetämään viisi minuuttia ja sitten painetaan bussilla, bussilla monta sataa kilometriä, vedetään viisi minuuttia ja tullaan bussilla takaisin, niin... No samaa tekee aloittelijat kyllä vieläkin. Joo, mutta aloittelijalla on mahdollisuus vetää, vetää niinku vaikka kuinka monta keikkaa viikkoa on, niin tälläkin hetkellä. Niin... niin, no varsinkin jos asuu Helsingissä, mutta se etenkin... mut sitten toinen, toinen keskustelu melkeinpä. Mutta tota... Oletko sä sitten kokenut, että pitää niin kuin tehdä monissa erilaisissa paikoissa, kun tuntuu, että jotkut niin kuin aloittelijat täällä päin tuntuu vähän Helsinkiin ja sitten niin kuin menevän vasta niin kuin erittäin, erittäin myöhään jonnekin muualle, no, esimerkiksi mä en, minä? <laughs> mä, en, mä en välttämättä näe niin sitä paikkojen erilaisuutta kaupunkien kautta, no okei, totta kai jos niin kuin vaihtaa maata tai, tai tolleen, niin sitten on erilaista, mutta en mä tiedä, onko se niin tuhottoman erilaista olla samallaissa klubissa Helsingissä tai Tampereella tai Turussa tai, tai Jyväskylässä, missä ikinä. Niin kuitenkin ihmiset, ihmiset, jotka tulee katsoa komiikkaa, on aika omalla tavallaan valikoitunutta porukkaa. Että ne on yleensä just niin 25-35-vuotiaasta keskimääräistä liberaalimmin ajattelevaa, ajattelevaa porukkaa ja hyvin leimallisesti kaupunkilaista ja se ei sinänsä ihan hirveästi muutu vaihtamalla kaupunkia Mä voisin sanoa, että tossakin on poikkeuksia mutta no joo, on se kyllä niin varmaan ainakin keskimääräistä liberaalimpaa sen mä, sen mä voisin allekirittää on sä, sä ulkomailla tehnyt keikkaa? On lyhyitä rykäsyitä joku kova ammattilainen totesi, että voiko niitä nyt edes, edes keikoiksi sanoa, että niin kuin lyhyitä open mic-rykäsyitä mä oon tehnyt. New Yorkissa ja San Franciscossa ja Dublinissa ja Berliinissä ja Tallinnassa Okei, okay. tavalla Suomesta? No, Puhu paljon paskemmin Suomea Noniin, jes Tyhjentäviä vastauksia, kiitos Jep jep äh, Kuuntelet yhä Roll FM Taius 29.7 Studiossa Joel Herman ja Henry Lehto Ja puhutaan stand-upista Mä heitän sinulle tällaisen että mikä sun mielestä on stand-upin tekemisessä kaikista ärsyttävintä? Kaikista ärsyttävintä, se on se, on se sama kuin missä tahansa, niin kun esittää, esittää jotain, niin ää, aina joutuu hakkaan, päättää vähän seinään ennen kuin onnistuu, ja se, niin kun, joskus, joskus jotkut jutut tulee vain ihan turvalleen. Alas. Tai sitten joskus jotkut, jotkut keikat ei ole yhtä, yhtä mageita kuin toiset, että on, on joko siitä syystä, että itse, itse vetää syystä tai toista tavallista heikommin, tai sitten on raffimmat olosuhteet, että jos on vaikka keikka alkaa kello puoli 12 lauantai-iltana baarissa, joka on profiloitunut edulliseen alkoholijuomiin. niin, niin, niin on vähän erilaista vetää. Niin on tässä ka kaikenlaista niin raffiakin, mutta kyllä se... Kaikkein ärsyttävin on se, että kun yrittää saada jotain uutta juttua toimia, josta itsellä on niin kuin iso luotto siihen, että nyt tämä lähtee, mutta sitten yleisö, joka on oikeassa, kertoo, että kuule toi juttu vaan ei lähde ja ne ilmaisee sen niin kuin ihan selkeästi sillä, että ne ei, ne ei naura sille. Ja sitten ne nauraa edelliselle ja seuraavalle jutulle, että okei, että se on nyt vissiin siitä jutusta kiinni. Joo, okei. Okay. Mutta kun sä sanoit siitä, että on noita tiettyjä muuttujia, mitkä saattaa tehdä kaksi erillistä keikkaa, toinen voi olla ihan mahtavaa ja toinen ihan surkea, niin oot sä löytänyt jotain yleispäteviä syitä vai sillä tavalla pystynyt murtamaan sen koodin? Sä mainitsit sen, että jos on erittäin känninen yleisö, mutta onko jotain muutakin? Onhan, onhan näitä, että niin kun jos no okei, kaikkea tällaista ei tarvitse. yleensä voi olla hyvä myös, mutta harvoin no, on. No siis sehän on niin kun just pikkusen nousu, nousuhumalainen yleisö, niin sehän on oikein, oikein hyvä, etenkin kun suomalaisista puhutaan, kun suomalaiset on, on kovin juroja, juroja tyypillisesti. Ja sitten kun vähän saa, saa niin kun etanolia alle, niin sitten on vähän rennompi olo, eikä ole niin itse tietonut, että miltä kai mä nautan, näytän, kun nauran. Mut mutta niinku se, se pitää tietenkin sanoa, että niinku vaikka näitä eri muuttujia on, niin jos on ihan törkeen hyvä vetää, niin vetää vaikka, vaikka tuulikaapissa kahdelle ihmiselle, jotka on koomassa ja saa ne silti nauraan. Mm. Niinku kova, kova tekijä saa, saa tehtyä milloin vaan. Mutta onhan se nyt vaikeampi vetää yleisölle, joka ei ole varsinaisesti vaikka tullut kattoon suo. on kattoon ollut kerran esiintymässä tilanteessa, jossa iso osa yleisöstä oli tullut kattoon Justinsa mun setin alka, jälkeen alkavaa karaokea ja maalin käytännössä niitten ja karaokeen välissä. Au. Mitä sä selvisi siitä? Öö, <laughs> Joo. Öö, mitä sä teet niissä tilanteissa just kun tota, jos on vaikka 10 minuutin setti ja sä huomaat kahden kohdalla, että okei, tästä ei tule yhtään mitään, ja se on joku open mic, missä sulla ei ole mitään obligaatioita varsinaisesti ollasta, niin lähdet sä sen kahden minuutin jälkeen, vai vedät sä sen kympin kunnialla loppuun? Ei mulla ole ikinä ollut sellaista, että niin kävisi ihan, ihan täys kuolema, kuolema tuollaisessa tilanteessa, että niin ää, mä, jos, jos ei lähde, niin silloin tehdään ihan mitä tahansa muuta, ja se on niin kun, Ihan mitä tahansa muuta. Silloin, silloin vaihdetaan niin kuin perinteisiin, perinteisiin juttuihin, jotka on aiemmin toiminut ja sitten ei kokeellakaan uusia tai sitten jututetaan yleisöä tai tehdään tehdä jotain muuta. Se, totta kai niin kuin aina silloin tällöin tulee sellaisia niin kuin hiljaisempiakin betoja, mutta niin kuin totaalista kuolemaa en, en onneksi muista ihan, ihan niin kuin hiljattain. No, se on aika onnekas kyllä siinä mielessä. Niin, tai sitten mä en muista riittävän pitkälle menneisyyteen ja mä oon painanut huonot muistot alas. E, Kyllä kyl sellaisia vetoja on ollut, että niinku ihan, ihan täysin, täysin on tultu turvalleen ja kuoltu. Niin. Hmm. Mutta niin kuin, mitä sitten tämä kaikkien lempari eli heklerit, kun puhuttiin kännisistä yleisöstä, niin onko tullut vastaan ja paljonkin ei jos on niin mitään suhtautunut heihin? Ainahan niitä, niitä tulee. Mulla on se aina fiilis, että niin stand-up-komiikka-keskustelussa, oli se sitten joku dokkari tai, tai artikkeli tai mikä ikinä, niin vähän ylikorostetaan tota heklereiden roolia. Että niitä heklereitä ei ihan hirveä, hirveästi oo Ja en, en, ne ei niin ihan niin pahasti, pahasti pilaa sitä. Keikkaa, tai siinä ei ole niin, niin kuin, dramaattista niin kuin, kaksintaistelua, mitä usein, usein niin kuin, kuvataan. Hirveän usein se on vain, että joku känninen, känninen möli se huutaa jotain, ja sitten sit sille kun saa näytetty, että okei, okay, sait nyt hetken huomiota nämä muut haluaisi haluais ehkä kuulla, mitä tässä seuraavana on sanottavana. Ja, niin sen, jäl, sen jälkeen se on aika lailla käsitelty, että lähinnä... Lähinnä sellaiset, jotka on niin kuin hankalia tapauksia, on sellaiset, jotka ei saa suustaan kokonaista lausetta, eikä sitten välttämättä ymmärrä ihan täysin, mitä, mitä niille sanotaan, niin sä et voi keskustella niiden kanssa. Niin, tai sitten käy väkivaltaiseksi pahimmissa tapauksissa. Nä, näitäkin, on, näitäkin on kuultu. Mulla ei ole itsellä, itsellä tullut, tullut vastaan. Joo. Onneksi. Onko nähny. En ole, en ole nähnyt. Kyllä mä oon nähnyt, nähnyt niin tyyppejä, jotka suuttuu, mutta ne on, ne on vaan sitten niin henkisesti kävellyt ulos. Mutta en mä, ole, en mä ole ikinä nähnyt ketään, joka niin vetäisi kunnon kilarit. Okei, okay, toivotaan, että tämä jatkuu. Näin. <laughs> Led Zeppelin ja Rock'n'Roll. Tämä ohjelma alkaa lähestyä pikkuhiljaan loppua, mutta vielä niin kuin, perinteiset keikkamuistot tähän... Päätteeksi. eli tuota, huonointa ja parasta keikkaa kyselisi. Uh, huonoin keikka oli yksi sellainen. Olin koulun, olin entisen koulun tilaisuudessa, johon oli kutsuttu kaikkia niin sen koulun uh, oppilaita esiintyyn. Ja siellä mä sitten suostuin siihen, ja sitä ne ei maininnut, että se on tuhannen hengen tilaisuus. Ja, <tuh> ja siellä kun sattui olen, olen niin Porukka, joka on nähnyt itseään toisiaan kymmeneen vuoteen tai pitempään aikaan, niin nehän sitten vaan keskusteli keskenään ja mä olin siellä enemmän häiriöksi kuin sitten, sitten mitä viihdykkeeksi, niin se oli, se oli kyllä aika karmivaa vetää isolle joukolle jotain yhtään kiinnostunut, kiinnostunut. ja kiinnostanut ihan oikea syystä ei kiinnostanut, mutta mm. parha, parhaat vedat on kyllä sellaisia, että niissä sä et voisi sanoa että niinku on joku yksi juttu, se on vaan just näitä, että niinku, kaikki, kaikki niin kuin, mitä yrittää, tuntuu onnistumaan ja kaikki palaset loksahtaa kohdalleen. Mä pystyn, pystyn niin kuin, jälkikäteen muistelemaan tiettyjä keikkoja, jotka oli sellaisia, mutta en mä pysty kertoa että miksi ne oli sellaisia. Okei, okay. ihan ymmärrettävää. Ja tota, jos sulla on jotain niin sanottavaa, mainostettavaa, terveisiä tappoukkauksia, lähetystä ihan mitä vaan, niin nyt on hyvä aika. Joo, jos napostaa tällainen niin komikasta, puhumisesta, komikasta puhumisen kuuntelu niin mulla on komikan kirjoittamisesta kertova podcasti takaisin kirjoituspöydälle, joka löytyy osoitteesta henrylehto.com. Tokalla yrityksellä saa oman nimen sanottua. Kertoo ohjelman tasosta. Mm, se on katsottu. Mutta mun on helppo, koska se, ei, se on podcast, se ei ole suori, niin mä voin leikata mun ämpitykset pois. Aivan, hyvä pointti. Mutta tota, kiitos erittäin paljon, Henry Lehto. Kiitos sulle. Ja tota, itse asiassa kiitos kaikille kuulijoille, koska tämä nyt oli viimeinen jakso. Näitä on kahdeksan nyt tehty ja monta hyvää vierasta, monta hauskaa hetkeä ja kaikkea muuta sellaista. Ja tota, mun nimi on Johan Herman, kiitos teille ja kuunnellaan me joskus toiste. Ciao! Sellaiset oli meikäläisen löpinät. Isot kiitokset Joelille ja Rolla FM:lle että mä sain käyttää tätä audionauhoitusta. Ja, ja Tämä itse asiassa ei ollut suoraan heidän, heidän striimistä, vaan mä bootlekkasin tänne tuossa studion pöydälle laitetulla sanelunauhurilla. Kiitokset heille kaikesta. Kuunnelkaa Rolla FM taudella 89.7. Jos nämä horinat kiinnostaa, niin tilatkaa positteesta henrilehto.com sähköpostimuistutus aina kun uusi podcast-jakso ilmestyy. Tai tilatkaa podcasti iTunesissa, niin, niin, niin sitten pysytte ajan tasalla. Hei, mä olin Henkalehto, tää oli ki takaisin kirjoituspöydälle ja te olitte loistavia. Kiitos, nähdään taas ja kuullaan taas.